Välkommen till Vietnam i Sverige. Du lyssnar på det första programmet Startup för den nya podden om kulturmöten mellan Vietnam och Sverige. Jag heter Ann-Marie Wieberg. Och jag heter Le Chitron. Berätta mer om vem du är. Jag kommer från Vietnam och kom till Sverige för 30 år sedan. I Vietnam läste jag på Le Loi High School i Saigon. Jag jobbade som jag gymnasielärare i engelska, arbetade som skolledare och bitade en rektor på en grundskola i Kianh province innan jag kom till Sverige. Mina föräldrar och syskon skulle emigrera till USA efter orderly departure program. Samt gäller på dem soldater, tjänstemän som sökte till frängense eller i Enskoningens läget efter kommunister tog över makten i Nikton la CTPM. Med min familj fick en chans att komma till Sverige som familjeåterförening. Jag ska berätta mer om min resa till Sverige i det andra programmet, hang med. Men här när du kom till Värnamo, vad hände då? Svenska är mitt femte språk, kan jag klara mig asaf. Femte språk, mm. virkaspråk kan du. Å mun ja, des mon ved amerikanska engelska franska skolan och sin andelekta chinesiska chautoniska najajoppa som governan hos en chinesiska familj fick ju lära mig chautoniska och mina elever och till detta skulle det nu lägga svenska språket ja det det är grunden till den så då femte språk fem månader det lätte kommer ju hos siffra 5 Sedan läste jag mitt sjätte språk tyska och många andra ämnen på konvux. Jag läste också allmän kurs på Folkhögskolan för kompetens för universitetsutbildning. Jag har studerat på Stockholm, Skövde, Göteborg, Jönköping och Lillebjörn universitet. Jag jobbar som tolk- och modersmånlärare i vietnamesiska. Det har gett god inblick i svenska samhälle på många nivåer. Och jag heter uppfuxen i Värnamo trakten och är frilansjournalist. Efter gymnasiet var jag i England ett år och har alltså dess många vänner från varierande länder och har besökt många länder. Jag har bott i Stockholm några år, i Göteborg i 15 år och jag med min familj vi arbetade i Afrika, Kenya under ett par år. Under senare år har jag arbetat med Statistiska centralbyrån som givit mig god kännedom om levnadsförhållanden på gräsrotsnivå. Jag har studerat kurser om integration och interkulturella möten och varit engagerad med flyktingar och nu undervisar jag i svenska som andra språk för nyanlända skolelever. Vad för gör vi den här podden. Le sie o ya möttösiet integrationsprojekt Vanna mo internationella radio som varade under ett år och vi såg redan då värdet av att så många vietnameser på kort tid fick nytt som programmet lyssnade och relaterade. Och nu Le sie bi rätta. Is there finns det inga radio program på vietnamesiska? Svaries radio har inget. Så vitt vi vet finns det inte heller någon svenska podd om Vietnam, så vi ville starta en podd om detta. Och vad kommer podden att handla om? Vi vill spegla vietnamismöten med den svenska kulturen. Vi vill spegla lämnadssk förhållande i Vietnam och livet, vänfärden som finns i Sverige. Vi vill tala om fakta, om känslor och attituder och om åsikter på ett artiskt sätt då det är nog goda trend brott att tala om för man egentligen tycker är inte så vanligt i den vietnamesiska konturen. Mm. Och vi kommer att bjuda in gäster för att spegla livsöden med deras svårigheter och möjligheter. Lägg se hur många vietnameser finns det i Sverige? Cirka 20-30 000 i Sverige. Men det finns så många just i vårt område, Vänner mot takten, med gnuche andestabislavet och i Jumbi också. Säkert 2000 personer kanske. Och detta är alltså området som är känt för gnuche andan och det är just vietnameser som under de senaste decennierna varit en enormt viktig arbetskraftsresurs för industrin här. Så är det ju många som slagit sig ner i de större städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Jag tänker också på att den här podden kan betyda mycket för många svenskar, alltså inrikes födda svenskar, de som har gift sig med vietnameser och därmed fått en ny släkt. Det är många som har vänner och arbetskamrater som kommer från Vietnam. Här kan vi förklara mer om den vietnamesiska kulturen. Och för lärare som har vietnamesiska elever. Och Ann-Marie, tänk på alla turister som åker till Sydostasien. Ja, vi har vånat göra en strategisk part. Som signatur till vår podd har vi valt vietnamesisk folkmusik. Vad är det för slags instrument som används? Đàn tranh är en vietnamesisk cittra. Den har en slank glöd av trä och stänger upp stolll. Stängerna är traditionellt 16 stycken, men de kan vara fler. Ungefär mitt på vare sträng sitter ett flittbart ställ. Strängen slås an med höger hand. Vänster handen används den här trycken i strängen på andra sidan stallet. Då ökar spänningen i strängen och tonhöjden höjs. Lär sig spela du själv danntran? Jag kunde spela danntran lite grann och tog med mig min danntran som jag hänger upp på vägen som minne från hemlandet. Nu har jag glömt bort an jag har lärt mig i musiklektionen. Tiden går utan träning, ni vet och ja, det räckte att lyssna några sekunder in på låten så gav det mig en helt ny aha upplevelse. Den här folkmusiken återspeglar dem traditionerna i Vietnam, Nord, Mellan och Syd Vietnam. Och vad karakteriserar då de olika delarna i folkmusiken? I Nordvietnam speglara de med arbetet, deras klassen levt. Mera hårt och stramt. I Mellanstad-delen musiken är den en mer kunglig majestätiska karaktär. Och i syd är mer bundekulturen som återspeglas, rim och ramsa. Eller Mellanstad-delen som opera och södra mer om musiksteater. Ja, den musiken kommer ni att få höra mer av i våra program framöver. Ja. Lechi, du har kort berättat för mig om det är tusen åren, om det är hundra åren och det är trettio åren. Ja, vad är det? De tusen åren var Vietnam en provins i Kina. Vietnam tillhör Frankrike på den koloniala tiden i hundra år. Slaget vid din binfo 1954 avslutade franska kolonisationen i Vietnam och Indos-Kinakriget. Getta inne på slutet av franska kolonivalden i Sydostasien också. Och i 30-år inbördeskriget mellan norr och syd Vietnam från 1955 till 1975. Och nu, ja, vi har otroligt mycket att berätta om historia, om samhälle, om folkliv, om framtid. När hörs vi igen? Iden har pod Vietnam is variet comedy at plplecer ett nytt avsnitt om ny favorander väcka under våren. Så nästa gång talar vi om det vietnamesiska nyåret. Så till sist följer en sammanfattning på vietnamesiska. Thân chào các bạn lắng nghe chương trình này, podcast cũng tương tự như nghe radio, nhưng đơn giản và thuận tiện hơn vì podcast lưu lại dưới dạng các file âm thanh, người nghe podd có thể nghe mọi nếu có tải về áp trong mobile, iPad hoặc máy vi tính hay là máy nghe MP3. Tôi tên Trần Thị Lệ Chi ở Thủy Điển được 30 năm. Tôi cùng Anne-Marie Vy Bay lập bốt này với chủ ý nêu lên nếp sống văn hóa phong tục tập quán ở Việt Nam và Thủy Điển. Sơ lược về bản thân tôi, Lệ Chi tốt nghiệp Đại học Sư phạm là giáo viên cấp 3 môn tiếng Anh, hiệu phó trường Minh Lương trước khi đến Thủy Điển. Hiện nay là thông dịch viên và giáo viên mẫu ngữ tiếng Việt ở Venomu podcast này phát thân mỗi tháng hai lần vào mùa xuân này. Chương trình kỳ tới sẽ nói về mừng năm mới. Lệ chim mong sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp về chương trình này ngày càng phong phú hơn. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình giới thiệu này và hy vọng các bạn sẽ yêu thích podcast này. Odäre säger vi tack för oss och på återhörande i podden Vietnam i Sverige. Hej då, vi ses igen. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Mm-hmm.